În țara uriașilor Scenariu de Ina Sterescu După Jonathan Swift Adaptare radiofonică De Sanda Socoliu. trecut ceasuri în șir de când te privesc, copilă dragă, și nu încetezi să mă minunez. De ce? Pentru că ești, ești foarte îndemânatică, deși ești atât de mică. Mi-ai meșterit foarte repede nu una, două, ci șapte cămăși. Deosebit de frumoasă. Păi cine crezi că le face hăinuțele păpușilor mele? Eu? Da. Iar tu, omulețule, ești... Mai scundac decât ele Mă faci să râd Când tocmai tu zici că sunt mică Să știi că Al alteieri am împlinit 9 ani oh, La mai mare Glum Daltic Cum te cheamă glum <sus> Dal La mai mare Și <sus> să știi că nu văd niciun motiv să râs de mine Și să... râscam cam foarte des, <sav Bis HIV> <sus> des. Păi -ai, ai zis că sunt mică iar tu nu ești mai înalt decât degetul meu cel mic Să știi tu că la mine acasă în Anglia Eu trec trept un bărbat de statură potrivită Da Află că eu am soție Ai soție? Da, și am și doi copii mai vârsti decât Ai tine Ai și doi copii Te rog, de aceea, te rog foarte mult să-mi arăți respectul cu venit Nu mai spune Te pomenești că există cu adevărat o țară În care toate sunt mărunțele? Pe potriva ta? Bineînțeles Wow! Oamenii sunt cât mine, casele, copacii, Cas animalele, mă rog, toate cele sunt pe măsura mea. Serios? Parcă te aud că o să-mi spui, precum mama și tatăl tău, că piticul reginei voastre pare un gigant față de mine, că. <laughs> păi, așa și este. scuză mă că râd, dar. -nu, -nu, nu mai râde. Dacă n-ai mai râde, aș povesti că în ultima mea călătorie am întâlnit niște omuleți atât de micuți, încât eu eram pentru ei un uriaș. Se numeau Liliputani. Da? Și acum am nimerit printre voi. Chiar așa? Uite, cât timp îmi povestești cum ai ajuns la noi în cnac, îți mai costă un rând de haine, micule Grildrig. Ce, ce e aia Grildrig? Pe mine mă cheamă Gulliver. Așa este, mei mai spus. Așa. După ce m-am întors cu bine din Lilliput, m-am asigurat că familia mea nu duce lipsă de nimic și m-am gândit să plec iar pe mare. Știi, eu nu prea am astâmpă și dorul de ducă m am împins să mă angajez pe vasul Aventura. Hă? Care avea nevoie de un medic la bord. Ia te uită! Grildrig al meu este medic! I ia, ia ascultă, ce e ea? Grildrig! Grig. Ce e Grildrig? Grildrig? O Omuleț! Asta înseamnă în limba noastră. Mm. Să știi că este o alintare, nu o jignire. Bine, bine, bine, bine te cred. Așa. Cum îți spuneam, am pornit în Așa. larg. Am pornit, dar nimic n-a mers după cum trebuia Vasul era cam rablagit și se strica mereu Căpitanul s-a îmbolnăvit de scorbut Vai. Furturile se țineau lanți Proviziile erau pe terminate Mărfurile prindeau bucegaici Vai, săraci de voi! Îmi pare atât de rău! Da, poimie! În sfârșit, Tomi. când întrezăream ținta călătoriei noastre da? Prin dreptul insulei Madagascar Ne-a prins un uragan cumplit Vai. Cum vânt, valuri, furtună, tunete Și? Și? Ați naufragiat? Nu, no, măcar atâta noroc am avut Ah, oh, ce bine N-am naufragiat, valurile ne-au lovit bezmetic Ne-au răsucit în toate direcțiile Corabia trosnea, scârția din toate încheturile Catargu se zbucuma, Ca o trestie ah. suprafale de vânt ah. În fiecare clipă credeam că ne facem rugăciunea din urmă Furia Așa. mării s-a domolit abia după 20 de zile 20 de zile? Exact și Vai. noi, sfârșiți de groază și epuizare da. Am încercat să deslușim printre pânzele alea sfârșiate Cam pe unde ne împinseseră valgule uriașe Așa. Nu spun că nu mai aveam niciun strop de apă de băut Vai de mine, săraci de voi Era să muriți de sete Cât pe aici? Dar deodată musul, care e un băiețandru Cocoțat în vârful catargului Aha. A găsit puterea să strige Ah, știu, știu Bravo, Sfânt. bravo, fetiță, dar de unde ai știut? E, păi e ușor de bănuit, altfel n avei cum ajunge în nu, mm, da, nag da. <laughs> Câțiva marinari au coborât o barcă la apă ca să așa? gustească spre țărm Bineînțeles că m-am vârât și eu printre ei A, Așa ai ajuns aici Ai am răbdare, în... ai răbdare să spun tot Hai, spune He, Am ajuns la mal, așa? am ajuns și eu și m-am îndepărtat de și mei da. Întâi am rămas trăznit văzând cât de înaltă erau ierburile Ce mari erau florile Și tocmai când mă gândeam la ciudăținile astea din jur Așa? I-am auzit urlând pe marinari Și am văzut bulucindu-se în barcă și dând cu disperare la lopeți Pentru a se îndepărta cât mai repede de țărm Erau urmăriți de o foptură imensă Căreia valurile nu-i ajungeau nici măcar până la genunchi Și? Spune, hai, faptura fă, cum îi zici tu, i-a prins? Nu, nu, pentru că a, a alunecat la un moment dat printre stâns și a lăsat în plata domnului ah. În vremea asta, corabia mea cu pânzele în vânt a dispărut rapid Și așa oh. am, am rămas eu singur sigur prin locurile astea care mă cam speriau Am înțeles, dar ea spune în batista tatei, înfășurat ca un bebeluș cum ai ajuns? Păi eu... Uh, <laughs> <laughs> nu pot uita ce răgnet a tras mama când tata te-a scos din batistă și ea <laughs> a văzut un omuleț atât de pipernicit care se mișca și vorbea ca și da, noi. Da, așa e, da, da, dar să știi că nu văd nimic de râs în toate nenorocirea mea. Ai de, te rog frumos, nu te supăra. Uite, mai bine povestește mai departe, te rog. Da, da. da. Să vezi. Eram dezorientat Așa. și am pornit-o pe un drum foarte lat, printre semănături care de care mai ciudate. Ciudate? Aiurea! Nu era decât o potecuță printre lanurile de grâu. O potecuță? Mă rog, eu le-am văzut ca pe niște păduri de copaci cu spice uriașe în vârf. <gânt> La un moment dat, am înlemnit de groază văzând... Ce? Ce anume, ce sau, mă rog, cine te-a putut îngrozi așa de tare pe aici! Păi, veneau direct spre mine cine? niște ființe mai înalte decât clopotnița bisericii. <gânt> Unul dintre uriași era chiar acela care urmărise barca marinarilor. <gânt> Toți mânuiau un fel de un fel de săbii imense, încovoiate. Încovoi? Care se mănau cu niște seceri, dar <gânt> ba, seceri trebuie să fi fost, <gânt> pentru că tăiau cu ele copăcei cu spice și făceau znopi din ei. Erau muncitorii tatei Cei veniți să secere cere Păi da, dar eu Era... nu aveam de unde știi Eu Asta. mă zăpăcisem de tot așa. Am dat să fug, dar m-am lovit rău cu capul de un copac Și am căzut lat Așteptam din clip în clipă să fiu călcat în picioare sau tăiat în două de o seceră Și uh. mi-am făcut cruce Mi-am cerut în gând iertare De la soție și copii Apoi am închis ochii așteptând în sfârșitul E chiar așa? Păi să știi că noi nu suntem niște sălbatici, dragă omulețule Ei, Stai, stai, stai, că o rază de speranță tot mai aveam eu De aceea am început să țip din toți rărunchii Poate, poate mă aude cineva și mă salvează de la moarte A, Săracul de tine Ei, Și soarta mi-a zâmbit și de data asta Tatăl tău m-a zărit tocmai la timp M-a cules cu gingășie de pe jos Ce vietate te mică și gâlejoasă. Ce, ce, ce? Ce pui pa, m -a, m -a, da Ca ai fi pa, parcă n-ai fi un splacnot. <c> Rătea-ți. Ma ma ma mai mai! mă mai, mă Măi, măi, măi, măi, măi. stai, mai. stai să te văd mai bine pricăjițule. E, e, și mai taci e, din gură. O să te ridic când ce o stai cominte. Ai grijă! Nu cumva să mă muști ți Îți zdrobesc țeasta când ai ah! Ai priceput? Splac, nu cumva! Nu mă sânge! Am înțeles, domnule, nu mă sânge eu de felul meu, nu mușc! <sus> și nu sunt splac! Splac, nu că domnule fermier, eu nu sunt plac! <sus> Ciutățenia vorbește sigur că vorbește Asta chiar că e o minune Asta-i bună Ia uite ce avem în lanul de grâu Și nici nu știam Stai, stai, stai, stai, domnule fermier Ai bunătatea să mă asculti câteva clipe? Eu sunt un navigator Pe mările lumii, da Din nefericire, marinarii mei m-au părăsit Prin aceste lucruri atât de neobișnuite Sunt om nici de cum un nu un splaț, nu nu, nu ce aia, ce un ce a... da. un splaț, un splaț, un splaț, un splaț, un și un splaț, un sunt un splaț, un splaț, un splaț, un splaț, un splaț, un splaț, mai splaț, a splaț, un splaț, un un grildrig. Ce spui? gridri, Ce grildri? ce grindri? să se mai bucure ei mei de acasă când te vedea? Ah. Ah, și vecinii se vor aduna grămadă la apartament. mea! Dar nu mă sânge așa! Poate să le cer și o taxă. Ei, lasă lasă, că văd eu ce-o să fac cu tine. Lasă-mă jos, lasă-mă jos, lasă-mă jos! Copiii, v a venit să vedeți ce v-am adus din fiind, prin fiți ce minuneam. Grildric, salută, familie. Frumos, cum știi Bravo, bravo, bravo, te pricepi să faci plecăciuni. Ei, ei, te vasă! Nu fugi! Vină înapoi! Vină înapoi să te uiți la omuleț! E viu și adevărat! Îl poți ține în podul palmei, iar el va vorbi cu tine! Tăticule, tăticule, da. dai, o pe mama! O să vină ea când da. o să se dezmeticească! dă mi mie pe omuleț! Tăticule, te rog frumos, da. da. te rog din domnule, te rog! Nu domnule, de domnule premier, nu, nu, nu lăsați fetița să pune mâna pe mine! Au, au, au! au. Mă, mă, mă, mă strânge prea, prea tare, mă strânge între degeți! Uite de unde m-a apucat! Au. Coastele mele se vor, vor frâște, <gâng> ne aer, neam aer, măsucuc! Hai, gata, taci gata, uite, te toc. țin mai ușurel. Haide, nu, nu te teme ușurel. de mine. M știi ceva? Mi-a fost frică să nu-mi scap printre degete. Să știi, o să fiu foarte grijulie cu tine, grildric. de acum înainte, îți promit. Mildai mie tăticule, hai spune că Mildai, te rog frumos tăticule, dă-mi mil, da, te rog frumos Hai, da, dă-mi da, mil, dă-mi Bine, bine, a, bine, te-o dau Ce fericită sunt, am o păpușică, mii Fii atentă, fii atentă să mă strivești cumva A, glumești tăticule, păi da' eu sunt o fetiță mare Dar ce? Eu, eu sunt, eu nu sunt păpușă pe mine nu mă ascultă nimeni Gulliver, fica mea, glum de click Este un copil foarte bun și milos e? Nici nu ți-ai dori O dacă mai grozavă Ea te va ocroti Te va hrăni și te va Dichisi, cum se cuvine? Nu, nu, nu, prea să crezi. Știi cum a strâns? Nu prea Fata, tati, pregătește-l pe omuleț Arate cât mai acătărit Acum zi, pică vecinii și al oameni care oh, vor vrea Să-l admire pe oh, nu minune, ai grijă oh, și și îngrozitor de o Nu știu, sunt buimac Nu pricep eu ce mi se întâmplă Ori visez ori... Oh, oh. Taci, omulețule, că o să fie bine Te duc numai decât În patul părinților mei Ca să te odihnești Între timp, eu îți voi pregăti Lagănul păpușilor oh, oh. Ah. Unde sunt? Unde sunt? Ce se aude? A, în patul ăsta s-au cățărat niște dulai! E un coșmar! Trebuie să mă trezesc! Marș, marș, marș, marș de aici, care-i precum șobolanii? Sau sunt șomolani uriași? Vă ajutor! Ma ajutor! Mă, atacă, mă, mă nu, n-am visat! E totul că se poate de adevărat! Săriți! Fegici-o! Fermierul, rei, salvați-mă! Pentru că vreunerul Nu vine nimeni! O, o să mă apăr singur! O, am purnealul meu de vașnic navigator! Ușa! Aaa! Gata! Pe unul l am terminat! Hahaha! Celălalt fuge! Da! Da, scherge cât mai ai timp! Mai, tată! Tată! Șopolani, nu au pe grind! Păi, tată! tată! Păi, tată! Păi, tată! nu! tată! Păi, tată! m-am proșcat și pe mine și... Dar ești curajos, omulețe? Dacă nu cer prea mult, dacă să mă spăl de mizeria asta de pe mine... Îți pregătesc eu numai decât baia și ți-aduc un rând de haine de la păcușile mele. Foarte bine! Foarte bine! Ei, Culliver! Vino să te vadă oamenii! Sunt dispuși să plătească, deci merită efortul să... să plătească? Ta ta ta să. Ești o arătare ciudată și o să scot bani frumoși cu tine, Grildrig Mă mm, bate gândul să te arăt prin târgurile din Brob Dignac După ce se perindă pe aici, toți cei din sat Cine știe, da. cine știe, poate o să te duc chiar și la Lor Brulgrud Capitala noastră Asta vom face Vom merge pe la Bânciuri nu, și pe la Casemar, la Capicală Eu sunt uh, o mai muță. Că să fiu arătat pe la bâlciuri, pe la... Doamne, cruță umilința așa, doamne... Grildrig. taci, Dacă vrea tata, trebuie să-l ascultăm! Nu mă cheamă Grildric! Of, mă cheamă nu e nicio umilință! Și uite, o să vin și eu cu voi! O să am grijă de tine și nu o să pățești nimic. Îți promit. <laughs> Bă, o să ne meargă foarte bine. O să ne meargă și o să fac o avere mare cu tine, micuțule. Tu, tu nu va trebui decât să faci nici scaifaci un bușlăcul. Știe să meargă în pas de depilat Salut, de salut! Își flutură pălăria Flutură pălăria Face Sare cu esri aplaudați -l! aplaudați, -l! aplaudați -l! Pe Sacrificii. Taticule! În pro o Taticule! Taticule! Taticule! De ce păcălești lumea, taticule? L-ai găsit Cum? în lanul de grâu! Pe mine mă-nveți să nu min! Și dumneavoastră se va... Taci, știu -ta eu ce fac, Petițo Când e vorba de van mulți, pot strage și câte o minciunică Hai, Gorivel, mai fac câteva lucruri. Lumea a plătit Domnule, pe nu mai pot Nu mai pot, credeți-mă, oh. sunt frând de uitați-vă Nu te opri eu, eu... chiar în clipa asta, <assumed Simativo> Grildrick anyway. Trebuie să-i distrezi pe spectator Dar nu mai pot, sunt secătuit de nu. atât zbucium Pe scena asta uriașă pe... Tată! Oliver a căzut! A să răcuțul de mai bine de 10 ceasuri! Se chinuie să smulgă mulgă râsetele mulțimii! Tăticule, vrei să-l omori? Hai tu grijă Mori de el! Roacul. Ai grijă de el! Dragioasce! Da? Spectacolul se suspendă pentru un moment! Ne vom revedea în curând! L -l -l Lăsați micul dumneavoastră obol pentru îngrijirea omulețului! E il castrono piccolo, noi vogliamo zoom sì, sì, sì. ne noi Ce bine că am plecat de la bâlciul ăla Așa se mai poate odihni și Gulliver un pic Cu ajutorul lui am câștigat O crămadă de bani E, atunci ne-am -ne putea întoarce acasă, nu-i așa, tăticule? Mai te rog, vreau acasă Nu, nu, nu, nu, nu-i nu, nu deloc așa Acum suntem pe drumul Spre marea noastră capitală Ne vom duce la curtea regelui și a reginei la Hei! Hei hei, hei, hei, hei, Urte. hei, hei, hei Eu de ce nu sunt întrebat dacă vreau sau nu rrr, Să suport acest drum plin de hurdu ca ce probleme ai? N ai tu parte de o cutie bine căptușită, cu puslă moale? Nu! Ți-am meșterit-o cu atâta drag fetița mea, to? Mai pentru a te simți În largul tău, ba, în nu. Eu mă simt de parcă M-aș afla pe o corabie în furtuna e. Calul ăsta mă urducă, De mie se ospinos Moftus, moftur, grindric, moftus Taticule, e. să știi că Eu îl cred pe Gulliver e. Uite, a slăbit rău de tot sărăcuțul e. Dar nu vrei să-l omori? Nu, nu, cum, sigur că nu Uite, tata îi flutură hainele Pe el, e. ca pe un băț Și uite, te abia e. se mai ține pe picioare Cât drum mai avem de făcut până la Lolborul grud? Dar când ajungem la vreun han ce Să an? pun și eu geană peste geană Lăsă o Gulliver grudul este la o oruncătura de băț Și o să ne oprim drept la curte Știi ce înseamnă numele capitalei noastre? Habar n Înseamnă mândria universului Și chiar așa și este O fi, nu prea pasă mie, dar de ce ne oprim direct la curte? He he he he. La ultimul bâlci unde ai dat tu reprezentații Am fost căutat de un mesager regal Regina însă mi-a transmis că ne așteaptă la palat Ei, ce mai zici de onoarea asta? <trui> <trui> Alunec! Alunec! Nu mai pot să păstreze Ce faci? Parca, parca, ce cutremur Ai se Ai grijă. Gata, gata, gata, Gulliver Gata, potolește-te Micuțule, era să scap din brațe cutia asta în care stai Am prins-o la timp din fericire Iartă-mă, te rog frumos O să fiu mai atentă Da, da, da, sigur, o să fiu Uite-te de ce depinde viața mea De glumda-n cli-clic Glumda-n sus ci muream îmi pare rău, sincer, de îmi pare nu, rău așa tragic Primesti a trecut, bucură-te ajunge la mare onoruri De fărimece regina în persoană Ne dorește la palat oh, ce <sus> pare, sunt înțeles. ostenit Eu sunt ostenit Și nu-mi pasă câtuși de puțin De regina voastră Cu orice risc, când ajungem la curte <sus> Eu dorm <sus> <sus> <sus> <sus> oh, O să vezi Ești acasă? Eu? Gulliver! Hey, hey. Chiar că, chiar că vrea să fiu acasă Dar mă rog, sunt aici unde sunt eu Într-o cutie În cutie asta Domnule fermier Să oprim la un han Am mare nevoie de odihnă Am ajuns la Lord Grud Mergem direct la Palatul Regal oh, Peticule. Păticule grildric, este istovit rău Așa e și, ar... și Gulliver la fel Păticule ar trebui să se odihnească mai întâi Da, exact Am nevoie să-mi trag puțin sufletul A, Tare mi-e teamă că nu mai ai mult și o să-ți dai sufletul de tot Ce zici acolo? Ce Hă? spui acolo sus? Că nu te aud bumbă din barbă și n-am înțeles da, Nu, nu, nu, nu, nu contează Chiar că nu contează, fiindcă de. eu sunt frânt, nu uh -huh. am frânt, îmi vine să leșim de neotâi. <rhythms necessary> <terms> <ilot> oh. <mumbles> Regina, majestatea voastră! Da. Da. Trebuie să recunosc fermierul da. Că este nemaipomenit oh. <laughs> Este nemaipomenit de simpatic oh, Și este și foarte deștept oh. spune dragă da. Grildric Ți-ar plăcea să trăiești la curte? Crică. La curtea mea? Uh, sunt prea plecatul vostru slujitor Și dacă mi s-ar permite Mi-aș dedica întreaga viață majestății voastre wow, uh, uh. Uh. Ești atât de galant da, Însă uh. eu... Uh, Uh, majestate, cum da. cum Se pare că-i aparțin tonului fermier Aici de față A -a -a -a. Așa da. hmm. uh. Fermierule La Majestate vinde mi mie pe Grildric uh. Cât cer pe el? Uh. Mulețul e stors de puteri, nu mai duce mult a, a, Mi-e e greu să mă hotărăz, majestate El este o bună sursă de venit de Și apoi țin foarte mult la el Auzi? Tu auzi glum tici. glunda întâi trici? trici? Da, m-a stors pe și nu mi-a dat răgaz deloc numai și numai pentru că știi și acum se tocmește pentru mine ca și când ar vinde o gâină Hai, fermierule, uh. hai, orice uh. și oricine are un preț, nu-i așa? Uh. Uh. Nu mă pot împotrivi dorinței voastre, regine Așa Mai prefăcutule Gulliver uh. uh, mă gândesc să-mi dați... Uh, Sute de galbeni, 100 de piese de aur. Sau, știu eu, eu, e mult? Nu. Uite. Uite, ia punga asta cu galbeni ah. și vezi de drum, fermierule. Vă mulțumesc, Criciina mea! Vă mulțumesc să plecăm fetița mea, glumdal Crici, acasă la noi! Ach, Ach, prea bună! Prea frumoasa! Prea puternica mea are Sunt fericit să scap de fermierul ăsta, absent, dar îngăduie ca fica lui Glumdal Cliclic să rămână și ea aici. Ei de daca mea și în partea de grijă cu multă dragoste și din gândul Da! Fie cum vrei tu, Guliver, fata ta rămâne fermierul Glumdal Clicci! Te investești în clipa asta Majestate. cu rangul de dedacă regală a lui Grilrig. A lui Gulliver. Gulliver, da. Gulliver? Vei primi o locuință minunată în palat, o, locuință. o guvernantă care să-ți desavârsească educația, da? două cameriste și o trăsură să-l plin pe Gulliver. Gulliver, Gulliver. Da. Gulliver! Pe tine te înalți la rangul de prim favorit regal. Generozitatea majestății voastre Nu cunoaște margini Prea darnică, regegină Majestatea voastră, încolo. Cu cum rămâne Iubita mea, regină ce cu arătarea asta? E ca din pământ asta? e vitec cu E piticul regal. E piticat de mare Tot e față de tine, Grindrig da. Tu, piticule, ai locul tău Iar Guli verbea său ai grijă, poartă-te cum se cuvine pentru a nu cădea în dizgrație. Ai, ai, ai tu grijă, regină! Iar tu, tu ai mare grijă, omuleț nesuferit! Hey, hey, hey, hey, hey. Obraznic, întotdeauna, piticule! Pitic obraznic! Hai să-l lăsăm deocamdată! E învățat să-și facă da, să și mă amuză Copilă dragă Majestate Tu, ca dădaca omulețului Da Du-te cu un slujitor la templarul regal Așa Și spune-i în ce chip să alcătuiască din lemn Un apartament foarte confortabil și elegant Pentru Gulliver Pentru Sigur, Gulliver majestate? Pentru Sigur. mine Da, da, și să aibă un lacăt mare la ușă Mare De ce? Păi pentru ca să nu mă trezesc cu un și șobolan Sau cu alți musafiri nepoftiți în casa mea N-ai nicio grijă, Grildrig, eu știu în tocm ce-ți dorești Grildrig, a, -a, -a. a, -a. a iartă-mă, Gulliver Regegină Ai obosit sau vrei să mai stăm de vorbă? Să discutăm, oh. majestatea voastră, căci mă simt așa ca eliberat de o povară de când nu-i mai aparțin fermierului acela Atunci povestește-mi despre țara de unde vii, spune-mi obiceiurile, vorbește despre religie, mod de guvernare, despre ce vrei tu ah. Astfel încât să te pot înțelege și eu mai bine, vreau să te cunosc Păi, Anglia, țara mea, are un guvern da, condus de un prim-ministru, pe cum și un parlament format din Camera Lorzilor și Camera Comunelor. Ca și în Brobdignag, avem regi, avem regine, care uneori, atunci când. Vă mulțumesc! Regină pentru splendida și confortabila mea locuință. Templarul regal este un maestru, un adevărat artist. Mobila este, este toată pe măsura mea. Patul încăpător, comod. Ah... Ce să mai O nebunie de apartament Mai frumos decât cel pe care l-am avut eu la Londra Bravo, bravo, bravo Mă bucur, omulețule Vreau să te simți cât mai bine la curtea mea Pentru că ești deosebit de inteligent mulțumesc Mi-ai povestit cu mândrie tot felul de lucruri Despre țara ta, despre politicieni S-ar părea că la voi domnește numai și numai dreptate. Așa și este, majestate Anglia este țara perfecțiunii Fără doar și poate Oprește-te, Gulliver Păi da, așa e de, nu, Este foarte frumos să te cu țara ta Discuții de genul ăsta am tot purtat și cu regele Soțul meu Și să știi că am rămas cu destule nedumeriri N-ar putea să vină și majestatea sa, regele, pentru a limpezi împreună nedumeririle despre care vorbiți. Ah, din păcate nu. Lipsește din capitală. A plecat tocmai la marginea regatului, ca să cerceteze starea ținuturilor de acolo. Da? Chiar că îmi pare rău, regigina. Uite, Gulliver... Regele se întreba dacă unele ridicări în rang de la voi în parlament, de pildă, nu s-ar datora altor cauze decât meritelor proprii. E, cum adică, stați puțin, cum adică? adică? să spunem, sunt avansați favoriții ai monarhului sau unii care dau ban mult unor doamne de la curte. Ori poate uneori se urmărește consolidarea unui partid potrivnic intereselor opștei. Da. Cum te v-ați gândit la aspectul ăsta? Aveți asemenea situații și în brob dignag? Nu. Nu chiar. A, nu chiar. Da. Mă gândesc și eu. Să fie oarelor zii voștri atât de feriți de părtinire, de lăcomie? Să intereseze numai drepturile care li se cuvinge ori mulți? Mm. Să fie ei feriți de tentația de a lua mită pentru a promova o lege? Sau alta care să le servească doar unora Tentația Prea înțeleaptă, regină Fel de fel de gânduri încrețesc fruntea mm. Și simt că obrajii îmi au foc o, Drept să vă spun a, a, Cum să zic Cum să zic ce asta? Pot concentra în asta Ce ești? e gongul regal Care ne anunță că e gata masa Glum al Clich? ia te rog în serios rolul de dădacă Și da. instalează-l pe omuleț La mânsuța care a fost pusă La cererea mea În fața farfuriei mele Instalează-mă <laughs> E și un scăunel pe mărimea lui Gulliver Așa mm -hmm. mm -hmm. Gustă și din aripioara asta de ciocârlie, Gulliver mm. Mm. Ah, E grozavă mm. ah, Dar pentru mine e mai mare decât o aripă de curcan de pe la noi, majestate mm. De altfel am mâncat Am mâncat numai bunătăți, m-am cam săturat <laughs> Dacă n-ai de gând să-ți tai friptura, de ce stai cu micul tău pumnal în mână? De ce? Uitați-vă ce fac Decapitesc Muștii, zburători! <gârăcă> N-am fiară cu labele păroase, fără cap îți place, da? Mai bârstă! Oliver, împătolește-te, <gârăcă> rog frumos! Dar nu sunt decât niște amărâte de muște! Nu fac niciun rău! Zău! Păi... Sunt pline de microbi! Voi, uriașii, nu puteți vedea ce fac ele cu adevărat, ce... Ouă de parazizi Se Aduc pe labe și le lasă pe mâncare De pe masă, eu sunt medic Și știu ce spun Aaaa, Uite, am rămas unul suferită Na, na ține o însătură muscă Gata, putem mânca în liniște N-a mai rămas o muscă vie Grație omulețului Dar unde este el? Gulliver? Gulliver Gulliver, a dispărut ca prin farmec Ajutor! Nu pot respira Oliver! Unde ești? Nu ai căzut în carafa cu apă? Atunci de unde ți se aude vocea, Oliver? scute mă L-am găsit! Era unuit cu capul înainte În osul ăsta pe care Majestatea voastră l-a golit De măduva din Nu mai răd, nu mai răd, de glum, la... Glum, Nu văd nimic de râs în asta, nu știu ce Da, spune-mi și mie cum ai ajuns acolo, omulețule Buie, Așa numitul pitic ah. al domniei voastre m-am șfăcat și m-am desat cu forța în tubul ăsta de... Pitic și obraznic! Invidia urlă tine. O să te pedepsesc groaznic! Lunganule! Garzi, luați-i și biciuiți ca să se mese minte! Nu! No! No! Iertare regina, iertare! Nu-a ah! decât o glumă nevinovată! Ah, era... Vă rog, vă rog, mea, iertați-l Da, De data asta iertați-l, vă rog din suflet Cine știe, prinde pică pe mine și altădată mi-o coace mai rău, așa că vă rog Bine Fie, îl iert Te-a iertat, lunganule Aduceți felurile următoare Nu uitați astronul cu smântână Papanașii merg numai cu smântână din belșug Gulliver, fii atent. Dau o fugă să-ți aduc schimburi curate să da. le adun toate muștele din lor grând. Te rog să nu mai râzi de mine glundam mi cliclici Of, nu râd de tine, omulețule Uite, ai grijă să nu te mai atace piticul cel pismaș în lipsa mea Ai mare grijă, deșteptule hey, Gulliver, dragă Am început să mă satur Așa că pot să continui să-mi povestești despre țara ta Rămăsesem, la ce rămăsesem? La da, alegerile La alegerile pentru Camera Comunelor tu ești sigur că un străin gros la pungă Nu i-ar putea influența pe alegător Să-l voteze în paguba unui om de mai bună calitate? Cum, cum să vă spun? Eu nu prea am participat la... <gri> C -tot? C -tot? C -tot? C tot? De ce nu? Nu mă lasă Dar de ce nu mă lasă? <gri> e lipi... prost și nu știe nimic piticule. Are creierul cât o sămânță Taci, Ta piticule! Lasă-l să vorbească pe Gulliver Da, da Ziceam că eu n-aș zice... Dar poate cumva dacă... Dacă nu le-ar ieși un profit oarecare De ce s-ar zbate atât asemenea tăi Pentru un loc în acea adunare? Aha. Păi majestatea voastră Nu trebuie să-și facă idei greșite Despre concetenii mei Știți că la noi... Adică și la adică La, la, noi, ei, la, noi... la ei sunt ruți de corupție. Nu <laughs> Nu mai vede atât că mă enervezi Pitic nebun ce Și pe mine mă enervează Gulliver Îmi pierd Gata? Ai tăcut? Gulliver Nu cumva acei domn zeloși se gândesc că le va merge de minune sacrificând binele public Unui monarh slab și vicios mână în mână cu un cabinet de ministrii nu prea corecți? Da, unde ești iar omulețule? Acum. E, unde, e? A căzut, unde A căzut, Unde a căzut? Oliver? A vrut să-a întins spre castron. Și ce spun odată? Și, a, eu l-am ajutat, Da, am alunecat și a căzut Dar nu-l văd! CULIVER, unde ești? Sunt în castroane, În care dintre castroane? Ah, e în castronul cu smântână Snaca, mașinitatea voastră. Uh, scoteți-l cu augustele voastre degete, vă da. vă rog frumos. Da, da, de mașineta să ne Da, da, da. Da, da, da. găsit caragiosule? Cum oh, i-a? O, vă se detine. te-am prins. Ești alunecos și ai din crește pune în până ah? <laughs> Alunecat v Ba, nu! Ba, da! L-ai aruncat, l-ai apucat și l-ai azvârlit în castron Te-am văzut cu ochii mei din ușă când tocmai mă întorceam cu schimburi pentru Gulliver Te-am văzut! Iarăși tu, piticule! Drept pedeapsă, vei bea numai decât toată smântâna în care era să se nece biedul omuleț Întul regina, regiră! Nu vreau! Știi că nu pot suferi smântâna păi tocmai de-aia e o pedeapsă Ori singur, ori chem bucătarul să-ți toarne smântâna pe gât cu bolonicul. <coughs> Cum că te-ai spălat și te-ai împodobit cu haine curate da. Nu văd ce ne-ar împiedica să ne continuăm interesantele noastre discuții Gulliver, dragă, ți-e rău? Nu Uite, da. o să-ți spun ce am înțeles eu despre țara ta da. Iar tu n-ai decât să faci cu cuvenitele îndrepte Au! Scuze, mașestate, mi-a rămas niște... Mi-a rămas cam multă smântână pe năr În grădina regală. Mm, nu e așa, Gulliver? Da. Dar pentru mine totul este puțin prea mare, chiar și tu. E... Da, florile mă copleșesc cu petalele lor uriașe și cu parfumul ăsta anețitor. Uf. Cu sunt așa de înalți că nu zăresc unde se termină. Am înțeles. E clar, nu prea ți face plăcere plimbarea noastră. Mm, da, nu, cine știe ce. Dar, de fapt, simt nevoia să-mi pun ordine în gânduri. Bine, foarte bine. Atunci, rămâi aici pe brazda asta de iarbă da. și gândește-te în voie. Da. Eu am să mă duc prin grădină să mai văd și alte straturi de flori. Uh, sper că vrăbiuțele nu se să-ți facă nimic. <hă>, vrăbile tale sunt mai mari decât gâștele, dar, mă rog, par destul de pașnice. Hai... Glundal. Glundal clici Glundal Glunda, Glunda, și te Glunda, Nu o să Glunda, Glunda, Glunda, Glunda, Glunda, Glunda, ce bine că ești aici Dădeau de un uliu ocoluri pe aici Și m-am întors repede Dacă și închipuia că ești un pui de găină Oh, nu să a, ci, eu n-am minunatul meu Pumnal îl străpungeam imediat a, Bine, bine Voi, Nicule. Hai, Hai să ne întoarcem În vastele noastre apartamente. A, dacă mergi mai încet Fac și eu singur câțiva pași pe jos în sfârșit. Hei, fii atent să nu nimerești în mușuroiul de cârtiță. Să Ți-am zis prea târziu, omule. Prindem-ă, repede! Stai! Pateria cârtiței gata am E proaspăt să poată și cred că e mai mare decât un tunel de tren de pe la noi de până. Ai, Iurea, nu e așa de mare. Stai puțin că te găsesc numai decât. Gulliver! Ah, uite, poftim. Gata! Ești iar la suprafața pământului Hai, Îți mulțumesc, blundaltrici Îți mulțumesc, nu știu ce mă făceam fără tine <crui> Ce e asta? de lac în puț? Ce fiară să se apropie, ce e <crui> Dar nu te mai speria și tu din orice, Gulliver E cățelușul grădinarului Uite ce drăguție mă de-a ta Și o să mă mulțumesc să-l admiri de acolo O să mă limitesc Bine, bine, bine, uite, gata Așa Te-am pus în buzunar Stai bine? Nu numai că stau Dar văd și peisajul Și câinele nu să aibă curaj să mă Ah! O galeată de apă mi-a picat în cap Apă? Vai Fii atent. Vezi că o să o iau la fugă spre palat, altfel Ciuciulete ne face ploaia asta stârnit așa din senin cu ce mă tot nu vești glând, am plicnici Cu ce mă tot? Cu nimic! Cade grindina! Sunt bucățele de gheață! Hai, ce stai nimic! hai, gata, taci! Uite, am ajuns la, la adăpost uh, Uite, te scot numai decât din buzunar Așa Af. ești tu de loarcă! O să te schimb și o să te oblojești imediat Iar m-am schimbat. Parca aș fi o cucoană simandicoasă. Ei, dacă ne-a prins ploaia, ce vroiai? Ce? Ploaia? Păi... O adevărată urgia naturii. Sunt plin de cucuie, de vânătaie ce A, ploaie. Știi ceva? Și eu am câteva cucuie. Păi, A fost o grindină groaznică. Da. <clears throat> Acum te las în apartamentul tău. Da. Ai pe măsuță câteva bucăți de cozonac oh. proaspăt și aromat. Mm, mm. Eu am puțină treabă. Și mă întorc, nu mai duc Îmi place una cosa. E și pufos, e și gustos Ce? Iar muște, muște, mare menorocire A, nu, asta nu sunt nu muște că au niște Niște sulițe, bără, bără și a, ce uriaș sunt vreo trei Le dovor cu fumnalul ăsta Înainte de-a mâmpunge Ah! Sunt foarte voinic Le-am ucis pe viespile monstruoase Mai ușor decât am crezut Și o să păstrez acele lor Când o fi să le arăt londonezilor mei or să fiu uimiți la culme mm -hmm. Gulliver <laughs> Da? Ce faci? Vorbește unul singur? Nu, mănânc o zonac și s-a părut Bine Ce faci, fugi? Unde fugi? De ce fugi iar? Mă duc să pun la punct ultimele amănunte A, ah, vei avea parte de o mare, mare, mare surpriză O să vezi? Da? Ce urmează oare? În țara uriașilor am avut surprize peste surprize Uf, m-am cam săturat Mă doboară dorul de casă Într-un fel sau un altul, tot o să mă întorc eu la Londra. Dar, dar cum și când? Gulliver! Da? Gulliver! Uh, ne așteaptă regina ca să-ți arate surpriza! Haide! Haide, Simu! Uite, Gulliver! Mulțumesc, Majestate! Majestate! Da! Regina! Frumoasă surpriză! Un bazin cu apă pe margini nu ferimfloriți! Da, da, da, da! Și eu ce trebuie să fac să mă bucur? Păi, da! Dar nu este marea acea adevărată pe care o iubesc eu din toată inima! Și oh, care. Gulliver! Marea e mult, mult prea mare pentru tine! Nu știu, nu mai observ nimic Prea mea, regina Ați spus la cale vreo șotie Nu mai văd decât niște Ce sunt alea, draperii ciudate Care nu și-ar avea locul pe apă Păi hai, omulețule, trage-le într-o parte Nu te mai codia. atât, da? hai Uite, ne trag Eu. Ei? Asta da E o splendoare de corabie cu pânzele arborate Pare gata să părăsească portul Frumos cadou Frumos, prea bună, regim. Te poți îmbarca, micul meu matroz Poți porni în larg, dacă vrei În largul bazinului, cu apă, de Ura! Vrei naviga Recunoaște, Gulliver Ți-a plăcut darul meu? Plăcut? Mm -hmm. Puțin spus, numai că... Ce hmm. e? Hmm. Ce, ce? Parcă hmm. te-ai întristat dintr-o dată Hai, spune-mi, ce-ți mai dorești? Nimic deosebit, însă Plimbarea asta scurtă cu corabia Mi-a amintit de mare adevărată Mi-e dor de valuri De briza serată oh, Omulețule Ești așa de nostalgic. Da. Îmi pare rău pentru tine. Nu știu cum te-aș putea ajuta. Ah, Ca să te distrez puțin, te pot lua cu mine la flan flașnic. Flan flașnic? Da! Regele, soțul meu prea iubit, m-a poftit să ne întâlnim la flan mm. un târgușor de la malul mării celei mari. E cam departe, dar vă iau cu mine pe tine și pe glum de -altlic. Bine? Este minunat! În călătoria asta o să înțeleg câte ceva despre această ciudată țară a uriașilor, numită Rob din Teoria noastră a început foarte bine, nu? Și sper că va continua la fel Ei, ești mulțumit, Gulliver? Preabuna mea, rege Gina E o încântare Aud pe valurile mării sunt aproape E eu fericire Da, Gulliver, poți auzi valurile mării și le poți vedea Vizitiu, oprește trăsura Marea O marea cea adevărată O bucurie nesperată să ne văd marea Mi se părea Mi se părea atât de îndepărtată Oliver, Ai lacrimi în ochi? Nu, nu, nu, ți se pare Sau da, da Pentru că iubesc marea Vreau să mă scufund în vară Și ce mai aștepți? Nu te împiedică nimeni, Oliver. Dar cum de este marea asta? Atât de pustie, nu se zărește nici măcar o barcă, nimeni nu pescuiește pe aici, nu? Nu, ce să pescuiești în mare? peștele e atât de mărunt că nici n-ar ajunge pe măsea Balenele, da, da, da, ocupă ceva loc în farfurie, însă, îți spun un secret Ce secret? Să știi că balenele nu sunt deloc gustoase să știi că la noi nici pisicile nu prea se omoare să mănânce peștișorii din mare Preferă, ca și noi, peștele care se găsește în râurile din Brobdignac <laughs> Îmi închipui că peștii din râurile voastre sunt de mărimea balenelor Cam așa ceva păi da, ca și voi <laughs> Hai, hai, Gulliver, faci o baie în mare? Da. Sau ne continuăm călătoria spre Flan Flashnic. Hmm? Să nu uităm că ne așteaptă majestatea sa, regele a Vă rog prea plecat, regina Lăsați-mă aici, pe țărmul mării Să mă bucur de măreția ei cât mai mult Lăsați-mi și cutia mea de călătorie Cea atât de bine făcută de templarul regal Mă veți recupera la întoarcere Dar, Gulliver, pe aici te pas tot felul de primejdii mm. Tu ești atât de mic Ba nu, majestate Vedeți, aici, la hotarele brob din nagului, peștii sunt pe măsura mea Și nici nu m-ar putea înghiți vreunul mai lacul, mai absin. Cutia care mi este locuință mă va ajuta să rezist de minune câteva zile Vreau să respir aer curat și să ascult glasul mării um, Gulliver, să știi că mie mi-e frică să rămân cu tine pe aici E, e prea pustiu Dar nici eu nu te las, glum de altlici Ești doar Ești doar o fetiță uh. O să rămână să-l ajute la nevoie pajul meu Ai grijă, flăcăule Să fii mereu cu ochii pe prim Favoritul meu regal, da? Da, majestate! Gata! Gata! Noi ceilalți plecăm! Gulliver Rămâi cu bine Te rog frumos să fii foarte atent Să nu ți se întâmple ceva Da, o să ne întoarcem curent Vă voi aștepta Aici La revedere regina. La revedere prea bună mea de dacă La revedere, la revedere, Gulliver Și primește de la mine Acest inel Cu doamne, ce e cu vacarmul ăsta de afară? Ah! că mi-amintesc. Regina mi-a dat voie să rămân cu cutia mea de călătorie pe aproape de țărmul mării. Dar acum se auz zgomote ciudate, ari, frufuind, locuința mea scăție din închieturi și uite cum se clatina. Ia să mă uit pe felisul să. Vai de mine! Sunt pe sus, în largul mării. Cred că un vult, un uriaș sau alte pasre imensă a lăsat în ciocul său cu cutia mea. Voi pieri, dacă mă scapă un valul voi pieri. bati o mica mea, gădacă! Bădii-o, regină! Oh, cad. cad! cu tot cu cutie! Cad! Păjutor! ce-s mare! Oh! oh, oh, oh. Aaaaaa, wow, încă trăiesc! Huh? Uite, uite că superba mea locuință nu ia apă! Uite că plătește! Ce simt deocamdată? Ah, a Am auzit niște pușcături! S-au părut? Unde sunt arme, sunt și semeni de-ai mei! Oh, cutia mea a fost agățată de o ancoră. Sunt aproape sigur că e o corabie pe-aproape! Ajutor! Ajutor! sunt gălăut, sunt în cutie, e un om în cutie. Mm -hmm. Mai bine să iesi prin capacul de pe acuferiș cu o cămașă sub formă de ștap. Ajutor! ajutoooor! Puneți, puneți, puneți! Oh, oh! Plut! Am ancorat cubul plutitor de pe mare, dar nu cred că îl vom putea urca la bord. O fi ceva de preț în cutia asta uriașă! Cineva flutură un steag alb prin capacul cutiei! Echipaj! Vă o barcă și aduceți-l la bord pe străini! Ha, ha! Oh, salvat! Sunt salvat! Și de marinari normali! Absolut normal. Normal? Ce? În părerea ta, trebuie să fim anormal? Nu. Te salvăm și tu, în loc de orice mulțumire, îți pe noi! Iertare, capitane! sunt profund recunoscători, pentru că m-ai salvat cu echipajul tău foarte curajos, foarte... Tar. Dar... Dar ce? Uh. Că nu-ți convine, Vezi că te-arunc înapoi, la. Capitane, înțelege-mă, eu vin din țara uriașilor! Mă, <laughs> ce Uriași, nu există decât în bazme! <laughs> Capitane! <laughs> nu ți-aș dori să ajungi vreodată la Brobdignag Acolo unde oamenii sunt mai înalți Decât clopotnițele bisericilor noastre Brobdignag Brobdignag Ce bazaconii spui acolo, bubule Tu mă crezi prost? Nu te supăra, capitane Dar eu spun adevărul și numai adevărul Și ca să te convingi Hai cu mine în cubul din care m-au pescuit marinarii tăi numai noi doi să vezi niște ciudățenii de necrezut. Doctor Gulliver, după ce mi-a arătat tinelul de aur cu diamante, mare cât oată carului. Inelul de griție de regina Uriașilor Mai convins Te-am convins Și mai erau multe alte obiecte de la Uriaș Dar se vede treaba că le-au cules marinarii tăi Cu iuțeală de mână Până uh, și pânza scumpă care căptușea pereții a fost să și... Uh, ce să le faci ăștia? Niște nenorociți. Ne mulțumim cu inelul, doctore Hai Hai, hai, hai Că trebuie să părăsim cu tău a început să ia apă Vrei să ne scufundăm tocmai acum? Nu Când mai avem câteva zile nu. de puti și ajungem la Londra Londra Acolo trăiesc toți ai mei Să ne îmbarcăm pe corabia ta, capitane Ard de nerăbdare să mă regăsesc în sânul neprețuite mele familie Voi sta Voi sta cu soția și copiii mei Voi zăbovi o vreme acasă Da. O vreme, desigur, nu se știe până când. Nu, nu se știe, fiindcă... Pe urmă... Ați ascultat Gulliver în Țara Uriașilor Scenariu de Ina Sterescu După Jonathan Swift Adaptare radiofonică De Sanda Socoliuc Distribuția a fost următoarea Gulliver Florin Sanfirescu Glumdalklic Corina Dragomir Fermierul Petre Moraru Regina Uriașilor Cătălina Mustață Piticul Regal Oltisa Chirilă. Căpitanul, Mihai Niculescu. Redactor Sanda Socoliuc. Regia de montaj Bogdan Golovei. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală George Marcu. Regia tehnică Mignea Chelaru. Regia artistică Vasile Manta. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, octombrie 2006.